فة الخيريا فة خي فة الخيريا فة الخير رقت الخير يا املا تنيروا مسيرة دعوتنا وتوقيد مشعل الايمان كي تنجو بامتنا وترفع راية القران في koji ne uči, niti vjeru, zna išto vjere, niti ima tako dobi dnje. Niti kanje, niti posti, znao da laho niti. Znači, što, so klenu, ni što, ono što se oprenao da laho vjeriti? Takav čovjek nije muslima. Takav čovjek nikamu nema ništo. To na početku govorili. Taj ima ni tri stvari, da vjeruješ, da doba raš i da radiš i da raz. Ako nemaš te tri stvari, čovjek ne može biti vjeren. Ako nemaš te tri stvari, čovjek ne Lina kshif zayf zhulmatina Lina kshif zayf zhulmatina Lina kshif zayf zhulmatina Lina kshif zhulmatina Lina kshif zayf zhulmatina Doktignetvoj Sofija Erika kisuo obožavaj Allaha da do ti ne dođe u vijeće dokle bude studije den u Allahu svlhansa i kaže posle mi se ne može da go obožava. Pa imamo i Sufi ističehova, ima i dole i po Kosovu, ima na na mnogim mjestima koraboku dole i Gjakovice i tako dalje. Oni obožavaju Allaha da do su vije doći, oni imaju svoje načele, prva, druga, treća, oni samo kuresimaju, te pere, pa kad dođe do tog zanim, te pere, na kaže ja više ne moram da obožavam. Ne moram se da klanja, ne mora da posti, može da pije alkohol, može ono, može ono, može, hvala im što oni هناك ويي مسي دا moze tako ka jest za nemiroku Allahu subhanahu wa walaahu subhanahu wa ta'ala wa sunina fi al-islam hiya rawdat sahwatina hiya rawdat sahwatina tadat al-shidya al-muntari yom al Rade šta hoće, znaju da nema, posljedno ovo, ovde zakonodavstvo, kako jeste i taj njihov sud, ovaj, neću da kažem pravosuđe, zato što je to krivosuđe, posljedno kako su oni brzi i tako dalje, zato je krimina uprocvat. Sada ću vraći nastaviti, znači šesta stvar koja ljude izvodi iz vjere, iz Allahove vjere jeste, meni stehze di sebi min vini Rasuli s.a.w u tawabihi wa iqabihi kefer wa dalilu qawlih u ta'ala kul ebillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tistehdi'un la ta'atadiru kad kefer tun ba'du iman ona ko se ismija vasaneci sto je od Allahove subhanahu wa ta'ala biere odnosno biere Allahove bilo da se radi u propisma bilo da se radi o nagradama koje je on obećao ili kaznama sa kojima je zaprijetio. Dokaz zato su riječi izvršenog Allaha s.a. u ajetu koji kaže reci za se sa Allahom i njegovim ajetom i njegovim poslanikom i smijavate, nemojte se, kaže, opravdavati, vi ste nevjernici pošto ste bili vjerni. Postali se nevjernici Nakon što ste bili muslimani I smijavali su se Sa Allahom vjerom I time su izašti u vjeru Ovaj ajk je vraćao objavljen, objavljen povodom bitke na Tebu Pa su se muslimani vraćali tu je negdje oko 800 km od Medine Na sjeveru I ovaj, Kad je bila bitka Kad su se vraćali Neki su došli i govoriti su za najbolje ašhabe, za Ebu Bekra, Omera, Osmana i te. Oni su ih nazivali ovaj Turana, to su su oni bili najucrni u Allahovu subhanu wa tala Kaže, pogledajte, kaže, one naše učače. Kaže, oni su, imaju najveće trbure. Na, na soframa su, kaže, najbolji, a u bitci najveći su kukali. I smijavali su se, su se kad njim. I onda jedan i ashab i pohito je, Allahovom poslaniku, sallallahu alaihi sallam, da kada. Kad je stigo, objava je već bila dosla od Allaha, sallallahu alaihi sallam, i to ovaj aj. Pa su došli ti ljudi, pa su se kakšili za cedlo od deve, Allahovom poslaniku, sallallahu alaihi sallam, govorili, kaže, o, Allahovom poslaniku, mi smo se samo šalili da se prekrati put. Da nam brže stignemo. Jel, ono, hajmo u šalu, pa brže ćemo. I Allah im kaže, reći, za se sa Allahom i njegovim ajetima i njegovim posanikom ismijavate. Za se sa njima ismijavate. Kaže, nemojte se opravdavati. To što vi vićete, mi smo gdje da prikratimo put. To nije opravdanje. Vi ste nevjernici, postali ste nevjernici nakon što ste bili vjerni. Nakon što ste bili Vjeri. I smijavanje draći sa vjero, Bilo što je doslo od Allahove vjere To je nevjersno Ima ljudi smijavaju se sa bradom Ima ljudi smijavaju se sa novom hijabom žena što I smijavaju se sa drugim stvarima od Allahove vjere Wallah je to nevjersno Wallah je to nevjersno Zašto? Zato što je to doslo od Allaha I njegovog poslanika sa vjera Allah u poslanike imao drugu bradu Allah u poslanike imao drugu bradu Njegove žene su bile pokrivene Njegove žene su bile poprimene. I onaj ko se ismijava da o, ima ovdje vjernicima, taj se ismijava zbog njihove vjere. Drugo je kad se ismijava, ono on nekako se šalimo, vidi ga nešto u odzunjalovskih stvari koje nisu vezane na To je druga stvar. To je druga stvar. Nekad može biti lijepa, da su lijepa, nekad može biti i rožna, ali ne spada. Znači Međutim, onaj ko se ismijava za nekim muslimanom zbog njegove vjere, E, to I to se, to je u stvari ismijavanje sa vjerom. Zato što se i ovi ljudi, koji su se ismijavali sa sadima, nisu direktno ismijavali sa vjerom, ni sa Allahom, ni sa ajetima, nisu, nego su se ismijavali sa onim najboljih vjernicima, zbog njihove vjere, zbog toga su se oni bili e, to je bio to je bio njihov kufr i njihovo nevjera. To je bio njihov kufr i njihovo nevjera. Dalje sedma stvar koja braći uvodi iz vjere. Koja je rašljena, pa ne znam ima li mjesto da te stvari nije. A to je teh. Postavljanje stih I baljenje tim za nato. To je braći nevještvo. To je nevještvo. Evo, danas smo bili u zemunu. Zvala nas neka žena. Ima probleme sa stihlom. Srpina i zemuna. Ko je postali, postali li hođa. Išlo je ko neki hođa i posteljali, i razvanjivali, i pravili, šta nisu radili, žena už je poludi. Nema, to je jako, jako ruh. Šta je dokad za ovu vrstu? Da je ovo nevijesto? Kaže Allah v Suri Bekare. Vema juallimani minahadim hata jokula inama našmu fitne. Inama našmu fitne nukala tekstu. I nikoga kaže, nisu podučavali sihru, a da nisu govorili, mi samo vas iskušavamo i nemojte činiti nevjersko, nemojte činiti nevjersko, i onaj koji uči da se kako se postavljaju sihrani, i onaj koji radi, i onaj koji ide i naručuje, svi su znači nevjerski, svi su nevjerni, onaj koji da mu postavi nekome sihr, da mu sihr vas napravi, i on isti koji onaj koji ga pravi, nema međi njima Ne, nije, nema među njima raza, ali šta je, šta je u tome najgore? Znači, sihir se ne može nakraviti bez kufra u Allah'a po hranom I ti sihir bazi, to su najgora biće na ovom, ovom dunjalu. Oni da bi im ušpio njihov sihir, moraju počiniti najgora dijela. Različna su ta dijela. Neki idu u pagaze Kur'an. Neki su kuranske ajete sa krvlju od menstruacije i tako dalje, ima različki što mora da se približi šeitanu da bi mu šeitan pomogl. Mora da bude isti ko šeitan da bi mu šeitan pomogl. I da bi, i oni su u kooperaciji što šeitaju. I nema sumnje da je to nevjesno. I nema sumnje da je to nevjesno. Jedini, ima jedini način da se liječi sihra, jeste onako kako je liječio Allahov poslanik i ashabi. To je učenjem Kur'ana. To je učenjem Kur'ana. Učeње sure Fati, jedan od ostava je izjetih jednog mudžataka, ti tako što je 7 puta uče sure Fati. Allahu kutani koji preporučuje da se uče kul auzu bi da kul, kul auzu bi rabbil fala kul auzu bi rabbil nas. Zati majeto kurse, zati zadnji ajet i osugi ajeta u koji govore o tihuju i tako dalje. I to se zove rukje, seraije. Ona rukja koja je rijet kao ja isam. A što se tiče Različni ti prijeđenja putem hamajlija, putem stvari, to je nije dozvoljeno Ima neke stvari koje su kufr, koje su nevjesto, a ima neke koje su nolotarija, koje su haram Ako bi neko napisao hamajliju pa napisao kuranske ajete Ve kažemo da je to zabranjeno Kažemo nije kufr, nije nevjesto, ali je strogo zabranjeno Međutim, ako bi neko pisao druge Tvari koji imaju mnogi pišno, neke cokrake, sestokrake, neke hjeroglijte, neke zvratove, neke... To je, to su čisti sihrali. I to ko uradi i vjeruje u to, ta je izašla za lahog vjeru. Drugo što napominjem, drugo što napominjem, vraćo, jeste gatanj i vraćanj, prodicanj i sudbilj. To je isto nevjes. Onaj koju to vjeruje, taj je. Jedini Allah subhanahu wa taala zna budućnost i ne smije se budućnost stvoriti. Gledanjem u sođu, batanje graha, gledanjem u zvezdarsko, to su sve stvari prakoje izvode iz alahove mire. Ona koja ne vjeruje, ona koja ne vjeruje, ne smije čak da se tome desi da čak svemi ne se približava. Kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi U jednom hadisu, onaj ko ode vraćaru i gataru i povjeruje ono što su oni ovaj, govore, taj je za nijeko ono što je objavljeno Muhammedu s.a.w. taj je zasluzira. A u drugom hadisu kaže, onaj ko ode vraćaru i gataru, pa im ne povjeruje, kaže, tome se ne, ne prima namast 70 dana. Mora klanjati, mora klanjati, ali što mi mi rekli namom, nema nikakve fajnose, ali mora. Ako ne bude planjeno, to, to je već druga stvar. I stoga toga, toga braći, upozoram ovaj na jednu stvar koja možda je, možda neko sredesti da je uradi. Naprimjer, horosko. Hamdla, ja ne smijem da, da, da mi niko ne vjerujemo u te stvari. Međutim, ako bi neko rekao, da vidim šta, šta, šta bi mi bilo. Braći, s takvom se uvijek ne prima To je isti kao onaj podijek od braćara Nema čak i gledanja. Nema čak i gledanja ni gledanja u to. Deveta stvar, deveta stvar, koja izvodi iz Allahove vjere, jeste, men i'teqade enne ba'dan nas jesa'ahu khurujo an sharijati Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam, kjema vasah khidr an sharijati Musa alaihi wa sallam, fehuwe kjad onaiko smaca da Neki ljudi mogu izaći iz opere šerijata poslanika sallallahu alejhi ve sellem kao što je Hidr izašao iz Musaov šerijata. Znate što brate. Pominju vam priču kako o Hidru, ali Islam kaže spomine u surke, koja se spominje u surke. Musa alejhi salam je mislio da je najučiniji čovjek na Zemlji od U svojem vidu Pa je zapritao Allaha, da li onajući. Međutim, Allaha, Svarno Tala, ga upućio, kaže, ima človjek koji zna i više ne Pa on htio da uzme to znanje od njega. I od što je, Allaha, Svarno Tala, mu je kazao gdje treba da ide i gdje će naći tog sve. I on je išao sa svojim slugom i našao. I tražio od njega da se druži sa njim kako bi naučio imam to znanje. Musa Ali Ovaj mu je za uzvod. Šta god ja da uradim, nemoj slučajno da me pitaš. Ništa. Pa su naišli na jednu rijeku i bila je lađa preko rijeke prevozva ljudi. Pa je taj čovjek uzao i oštetio i polomio tu lađu. Pa je on pitao, zašto sto to ovo sto ljudi. Zašto se to uradio? Kaže, ti ti rekao da se ti neće sa mnom moći strati. Kaže, neće ti isto pitao. Pa su, kaže, naišli na jednog dječaka, koji se igrao s i ovaj citr ga je ubio na mjesto. Kaže, zar se ubio nekoga ko nije ništa kriv? Kaže, jesi ti rekao da se ti neći samostratiti. Zatim su išli dalje, kaže, ako te još jednom nešto pita, nemoviš se samostratiti. Pa su išli dalje, naišli su na jedno celo grad i zatražili su stanovnika, bili su ogladnjeli da je da idem na hranu. Pa su to odbili i kad su izašli van grada, naišli su na zid, koji je bio skoro oronuo da se sluši, pa je ovaj crvek izlo i sve zidoje taj tijek. Pa se mučali, vam ti zidaš njima zidove, a oni neće ideti ih platiti. Neće imati taj na hranu. Pa mu je to bilo ču. Kaže, evo ovo je kaže, kraj između mene i tijek. Nema visu tukavaju. Nastajmo se. izdržo, Morao možda da svakti kuđa, ali se te obavjestio ona što se što se leti. Stante deslo kaže što se tiče lađe, ona je pripadala vojsci Siromara. A kaže i za njega bio ladar koji je bio zulongčar, koji se spremao za rat i kaže koji je otimo sve zdrave lađe. Ja sam je ovaj probušio i i kaže oni će to popraviti, ali ovaj vlada ne snude. Zato što je osince. Imaći dađe, da dađe svoju porodcu Što se tiče dječaka On je bio nepokoran svojim roditeljima On bi je otjerov u nivjerstvo Sa svojom nepokoranicom A njima će Allah, Subhanu, Allah Daći bolji porod od njega A što se tiče zida Kaže pripadaju dvojici Djetima siromaha čiji je, otak, čiji, čiji je otak bio dobar I kaže ispod zida je blago I kaže ja sam ga popravio zid Do, da, da oni, dječati, kada odrastu Bogu, izvaditi glavu, da im ne otmovi ovi, ovi zlomkani, nisu tem da ih nahrati. I šta je poenta u ovoj priči, braće, što je vezana, ima puno, vola i ova ima puno fajda, pa, ali ja ću spomenuti ovu koja je vezana za naš djera. U Gustavom serijaku, kojemu je objavio Allah s.w.t., Allah, bilo je zabražanje ubijanje ljudi, jel? Ne zna niko, ili je bilo zabranjeno uništiti... Nekome njegovu imovi. Međutim, ovaj on istio, izašlo je izopila tog Musa od Sarijata, i on istio je, što je, što je on imao znanje koje Musa a.s. nije imao. Dao mi je Allah, Shana, posljedno mjesto i posljedno znanje koje nije imao muta, Musa a.s. Međutim, da se neko danas dođe kaže, Ja, ću, ja imam pravo što je hit ovaj hit riza što muž sa ovog riete ja imam pravo da izađem iz opirete riete posle nikog što to je nemjer. Nema niko pravo. Zato što mi nemamo ono znanje koje on ima. Mi ne znamo ko je žobar, ko je nije, ko je pohoran, ko nije. Ne smijemo štetiti uđu imovini. Ne smijemo doći, srušiti kuću da ne bi ne znam uzeo neko da da mu sušimo jednu sobu i tako dalje. Trislite se mo grafite po da radi zato što oni, ili nažalot imaju ljudi imaju ljudi koji su shvatili pogrežnu riječu Allaha s.w.t. kaže Allaha s.w.t. wa'abud rabbeke hatta ya'ti ya kaljefin i obožavaj svoga gospodara vedok ti ne dođi u vjeđenje u vjeđenje, to znači? je smrt to je smrt ovaj Čovjek kad umre, ti kažu mu se Meleki, ako je bio dobar, dođu Meleki sa lijepim izgledom, sa lijepim izgledom, sa lijepim centrinima, i onda on sad vidi graji, vidi stvari koje je dosta nije vidio. I do tad mu se, i do tad mu se primaju njegova dijela. Sve što je radilo, on dan, onog trenutka, kad vidi Meleku, nema više, zatvaraju se njegova dijela, ne može više da uradi ništa, ni dobro, ni, ni loše. To što je radio, je radio. I to je to objeđenje, obožavaj svoga gospodara dok ti ne dođe smrt. A imaju neki sufije i rekli su, obožavaj Allaha dok ti ne dođe u objeđenje, dok ne budeš u Allaha s.w.t. I kažu, pošto mi se ne možeš da go obožavaju. Pa imamo ti sufijski šehova, imaju dole i po Kosovu, imaju na, na mnogim mjestima porahov, dole i džakovice i tako dalje. Oni obožavaju Allaha dok ti ne dođe to nima, imaju svoje mertebe, prva, druga, treća, ne znam koliko već imaju stepene, pa kada dođete to, do tog zadnjih stepena, kaže, ja više ne moram dobro da, ne moram više da panja, ne mora da posti, može da pije alkohol, može ono, može ono, može. Vala je to ne mjesto. Ona koja misli da može tako, ta je danemirov u Allaha Subhanahu, u Allaha Subhanahu wa ta'ala. I slede zadnja stvar, je radu an dini Lahi, la je ta'allamuhu, wa la ja'malu bi. Kaže zadnja stvar je da se čovjek potpunosti okrene od Allahovineho. Niti je uči, niti radi štad. Niti je uči, niti radi štad. To je, braćo, stvar na nema komentara. Kaže Allah subhanahu wa ta'la, وَمَنْ يَعْدَ غَيْرَ لِسَامِ دِينَ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ Aha. وَمَنْ عَظْلَمُ مِنْ مَنْ ذُكِرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ نِسُمْ نَعْرَدْ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِ Kaže, koji je veći nasilnik od onoga, ko kad se opomene Allahovim ajetima, okrene se od njih. Zaista ćemo se mi nasilnicima osvjetiti. Zaista ćemo se mi nasilnicima osvjetiti. To su braći oni koji ne učiniti, zna išta od vjere, niti ima kakvi dobri djela. Niti kladnja, niti posti, niti šta zna od Allahov vjere, niti... Znači, s to se okrenuo od Allahov vjere. Takav čovjek nije muslima. Takav čovjek sa pa nikamom nema ništa. To je ono na potvijetku govorili. To je ono što smo na početku govorili. Šta je, ima? Ima ni tri ispadi. Da vjeruješ da Bog rast i da radiš i da ako nemaš te tri ispadi čovjek ne može biti jed. Čovjek, čovjek ne može biti vjerni. I kaže pa ovaj, kaže ima Muhammed ibn Abdul Wahhab rahmehu Allah, wala farqa fi jami hadhihi nawaqib baina hadhihi wal jad wal khaif illa mukif. Kaže nema razlike U svim ovim stvarima koje smo dosta spominjali između na kolegi radi iz zapkansije, bi mi rekli iz šale ili ovaj iz ozbiljno radi ili iz straha sa strah nije opravdanja. Osve muke onaj koji je prisiljen, no prisiliti usko na čelo i kaže uradi to ako ne uradiš ubije. Nije ti onda krije, nije onda nije onda kuk da su radi neko djelo ako Smakamo da će nas ubiti tako dalje. Kulluha min aazemima je kunu khatera. I sve ova dijela su jako, jako, jako, kaže opasna. Wa eksteru je kunu ukuat. I najčešće su ova dijela međunarodno. I sami to možete vidjeti, i sami možete to znati. Wa jendak ili muslima jehvireha, wa jafafu minha ala neslija. Ne uzu billahi min muđibate ghadabihi wa ala ime iqabi wa sallallahu ala khayri halkih muhammenu alalihi wa sahbihi wa sallam. Kaže i na svakom muslimanu je da se čuva i da se boji od ovih stvari za sude. Svako treba da se boji sam dan upadu. I molimo, kaže Allaha da nas sačuva od onoga što će ovaj, na, razlutiti našega gospodara I što, I što će nas dovesti u, u bolnu pati I šej Abdullaziz bin Baz, rahimahullah U komentaru ovih da kaže Dodajete na onu četritu vrstu Četriti ova stvar koja izvodi zire Kaže, dodajete sljedeće من اعتقد ان الانظمه والقوانين التي يسنها الناس أفضل من شريعه الإسلام أو أنها مساويه لها أو انه يجوز التحاكم اليها كاز اوناي كوي ميسي كوجا تشتا ستار بلا ممكن نسلك سي تمام زي ما زي كده pored da ufesko nekako se ceti je ceta star star jeste da Allahuvat kanalika sallallahu alejhi. Pa kaže, šejh kaže, onaj ko smatra da su zakoni i propisi ovoga u ovom našem vrijeme koje su ljudi izmislili bolji od Allahovog šerijata. Ili su isti ko šerijat, ili čak da se smije pred njima suditi, pa makar i smatra da je šerijat bolji. Kaže, takav je kažel. Ili kaže onaj ko kaže da šarijat islamstvih nije pogledan za 20. vijet. Da je on zaostao. Ili da je šarijat razlog što su muslimani zaostali. Takav je, takav je nevjerit. Ili da je šarijat važi samo za ibadete. Da šarijat važi samo za ibadete, a što se tiče... Što se tiče drugih stvari, bantarsko, vama, to nema veze. Može, kamata, može, može, može. Važno je samo i baljiti da su ispati. Valah to je, kaže, nevjesto. I također pod ovu vrstu spada onaj ko smatra da je zišavanje serijatskih kazni, da je to za ostalost. Naprimjer, da se lopavu treba osjeći ruka, ili da se kamenuju blodnici, itd. Svoj je Allah propisao I vallah, kad bi smo se pridržavali tih zakona, zavladala bi sveća u našim drustima. Zavladala bi sveća u našim drustima. Ne bi bilo krađa. Ne bi se bojo da ostavi svoje auto. Ne bi se bojao da ostavi svoj stan, zaključak. Ne bi se bojao mnogi drugi stvari. Samo kad bi dvije, tri ruke, otjekli, kako bi se svi lopovi povukli. Nego, rade šta hoći. Znaju da nema posebno, posebno ovo, Ođe oh, zakonaodstvo kako jeste i taj njihov sud. Ova oh, neće ne, da ne, kaže ne, ne, ne, pravo zato što je to krivosnađe. Posebno kako su oni brzi i tako dalje. Može, mo, mo, za, za, za, za je, zato je kriminal u prosvati. Zašto je kriminal u prosvati. I na kraju kaže se kulmani a'taqad annahu yajuzu hukm ghayr shariati Allah uh, fi fi muamalat aw hudud aw ghayriha. وإن لم يعتقد أن ذلك أفضل من حكم سريعة لأنه بذلك يكون قد استباح ما حرمه الله إجمعا وكل من استباح ما حرم الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة كالزنا والخمر والربا والحكم بغير سريعة الله فهو كافر من إجمع المسلمين وقال ونعك أسمع ونعك أسمعه سؤال الله ونزاقه ونعك أعطى Ili, po kad su pitanju ovi hadlovi, odnosno kazne ove šerijatske, ili neke druge stvari, kaže, iako je smatra da je šerijat bolji. Znači, on smatra da je dozvoljeno sluditi po nealahom zakonu, a opet misli da je šerijat bolji. Dozvoljeno je ići sad po sudovima ovim kafirskim, dozvoljeno je e, slijediti zakon ove kafirske, kaže, dakar je, kadri. jedna obitalika je unuka, zato što on na taj način, Ohalaljuje, zato što kaže on na taj način, ohalaljuje te stvari. Onaj ko kaže dozunjeni zinalu, on ga je ohalalio. On ga je ohalalio, a onaj ko ohalali nešto što Allah zabranio, ili ko je haram nešto što Allah zazvolio, taj je izašo iz Allahove vjere. Taj je izašo iz Allahove vjere zbog haditha Ali a Adi ibn je bihati, radi Allahu anhu, on bio krsteni, pa je čuo, Kako Allah, oposlanić, sallallahu alaihi wa sallam, uči ajet I tehadu ahbarahum, varuhbanahum, narbabe min dunila Kaže, oni su uzeli pećenike tvoje i monahe tvoje za gospodare mimo Allaha sallallahu wa sallam Pa kaže ovaj adivni bihati Kaže Allah, oposlaniće, mi ih nismo obožavali Mi ih nismo padali na srđu Kaže, za misu ohalanivali, ono se Allah ohramio Kaže, Jesu. za misu ohalanivali ohala, ohala, ohramljivali o, o, ono se o, o, Allah ohrani kaže eh, to je kazi balje to je balje na taj način se i način uzeli za gospodare mimo Allaha subhanahu wa ta'ala i na kraju molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas sačuva od ovih tvari molim Allaha subhanahu wa ta'ala da namučilo si naša crta na istini molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam naše posljednje riječi budu ašhadu Allah, ilaha, ilaha, ilaha, ilaha, ilaha, rasulullah. Molim Allah, subhanu wa ta'ala, da nas sastavi na dunjaluku, u džernetu, na ahiretu, u džernetu, kao što nas sastavi na ovom dunjaluku. Moli Allah, subhanu wa ta'ala, da vam poveća imeni i vama naše znanje. Molim Allah, subhanu wa ta'ala, da vas nagradi što ste saborali, a sad vam se bi iznila, subhanu wa ta'ala, obrati naš vrat, izde, hađi, koji je naš večerašnji musatir i on će pričati bitno da je nešto malo lakše teme. Ja znam, braće, da ove teme nisu puno zanimljive za susan Isto ko oni što su, sam malo prije spominjeno priču, kad je šeji opret o kitabu, telhid, stavu. Pa umorili se. Lijepše malo pričati. I sinoć, kad sam braću pričao u Smederevu, pile su opšte neke teme. Bilo je mnogo lakše za slušan. Noće, ja svi njim porekli za slušan. Ali, da, Allah, Hanova, t pomogne molimala slatova sala da nagradimo takvu